чи плаче за світлицею, яку іноді провідував Бог. І лишав у дарунок спокій. А натомість люди залишають після себе руйнацію, шукаючи неіснуючі гроші і папери. Це дивно. Гадаєш, що тебе люблять, а тебе ненавидять». Подібне розчарування веде до бажання помститись, що є найгірше. Ніхто не змусить мене любити злого, підлого ближнього, хоч пробачити мушу. Я зависла на гачку над прірвою, і моя одежа вже тріщить. Що в отій прірві, я не знаю. Може, там клубочиться гаддя між гострих каменів. Може, там яка травичка і струмок, що поїть забуттям. Але вгорі краще. І я завжди прагнутиму до гори, сподіваючись колись позбутися страху. Якщо я здамся сьогодні, тобто все більше замикатимусь у собі, ставатиму щораз дивакуватішою, ніби стара панна, то це буде лише частка мене. Я ніколи не зречуся вигаданого світу, миючи посуд, готуючи їжу, перучи білизну. Мені треба про когось піклуватися, тільки тоді я зможу любити себе. Повторюю, Боже, ти не покидаєш мене, ти завжди поруч. Я – пес, який забуває про побої і знову лащиться до жорстокого господаря. Той пес не чув про науку Дейла Карнегі, просто він любить увесь світ, добрий і злий. А людина, різко поділивши усе навпіл, сама стала роздвоєною. Я щораз більше бачу довкола себе роздвоєних людей. Вони, можливо, ніколи не потраплять до божевільні, але палають, як живі факели, здалеку випромінюючи світло. Ти летиш у прірву, від якої я хотіла тебе врятувати. Найліпша приятелька з дитинства вважає, що її загіпнотизували. Уколи допомогли їй на цей раз уникнути страхіть лікарні. Це як знак мені. Ти не всесильна, не маєш права втручатись у чужу долю. Лише помолись за тих бідних, котрі мусять платити за свої чужі гріхи. Ти розплачуєшся іншим – самотністю, бідністю, слабкістю. Слава Богу небожевіллям, яке би вдарило не по тобі, а по найрідніших – дочці, мамі, сестрах. Більш нікого я не маю на світі. Пам'ятаєш, донечко, як минулої осені напередодні жахливих холодів ми брели лісом, залишаючи по собі борони у глибокому золотому листі. І як, вертаючись назад, ти захотіла піти іншою стежкою. Біля будинків ми почули відчайдушний лемент кошеняти. І довго його шукали, доки воно не вилетіло нам на зустріч з підвалу. Брудне шкіра та кості. Я сховала його за пазуху, і воно зразу замуркотіло. І як ми його відмивали від смітникових покидьків, і яке воно було мізерне. Крихітка плоті, приречена на смерть від холоду та лишаїв. Хіба то була наша воля? Його поява була визначена наперед.